Muhammed wa ala alihi wa sahabihi eqbain hëma bat Batu mi lezu fjall të autorit ku fol për njërat cilat është lërsojn apo është fëqezojn të jemumin dhe autorit fillon mi nëmru këtë gjera dhe mi sësharua to dhe thot o jem të lu të jemmu bi khurujil wakt të jemumi është lërsojn apo është gësojn me daljen e kohës po me daljen e kohës së parë Pra qëllimi është me daljen e kohës namazit për cilën ti ke marrë taymum. O këto është për gjërat që e zhvlerësojnë taymumin. Për shembull, nëse ti merr taymum për namaz të drekës, atë në momentin kur dal koha e namazit të drekës, zhvlerësohet edhe taymumi. Prandaj nuk lejohet me këtë taymum të falë kinidin. Pse kanë thonë këta diatar të mëdhëhepët Hanbelitët, nga sasiç e kemi përmandë herët, këta e kanë mendimin se taymumi është që e bënd të lejuar një gjithë të domozdoshme, po në këtë rast një adhurim. Edhe, përderi sa so, kjo gjë është të domozdoshme, atëra i të të përcaktohet në bastë të domozdoshmeris. Për andaj nëse ti mërë të e mumë për namaz, atër të e mumë i i të caktohet, po që vlenë vetëm për ashtë sa është kohë e namazit. Po caktohet që vlenë vetëm për ashtë sa është kohë e namazit, po Allsoj domosdoshmëria për celën e ty të bërë e lejuar me namaz te jemumit. Dhe këta dietar kanë përjashtu dy raste për iksojnë. E para ka thonë e se emer te jemum për namaz drekës, mirpo celën e ki për çellim me bashkumë me qindin. Në kët rast kur dal koha e namazit drekës nuk zhvlersohet te jemumi, për arsyes se këto dy kohë namazet që i kanë bashku këto dy namazet që i kanë bashku, koha tyre llogaritet si me çënje koha vetëm. Dhe rast e dy që e kanë bërë, preashtimin, thonë nëse mërë të jemun për namazit gjumas. Edhe e falë njëra katë namazit gjumas, të namazit gjumas, para se me dalë koha e namazit. Pra falë vetëm njëra katë, pasta i dalë koha namazit, këtë rast thonë e vazhdojnë me e falë namazin e gjumas. Nga se gjumaj është prej namazit që nuk bëhet kaza. Andaj kjo bëhet preashtimin dhe tim betër në pastërtin e të jemumit. Mirë po shumë, thëmi në thëtë kjo përja shtem që e kam përë këtë, këtë rast nuk është, kjo qështë nuk është e qartë. Por arsivë se nëse ne themi që me dalën e kohës namazit zhlerësohët të jëmumi, atër pe i kësaj detërmisht të kuptojmë që zhlerësohët edhe namazit. Pandaj kjo do të me dalë prej namazit të gjumaz këtë rast, pra në kuptimin që me ndru njetën edhe me vazhdu drekën ose me dollë për i namazit krejtë edhe me fallë drejken. Dhe e sakta në këtë që është e është e të e mumin nuk zhullërsohet edhe nuk azhjësot me dollën e vaktit ose kohës e namazit. Pra nëse ti mërë të e mumin për namazit të sabahat edhe mbetësh në pastërtin të, i pastër, po mbetësh i pastër dhe i namazit të jacis të e mumin në kitë saktë duke tu arsyetimet që i kanë sjell ka dietar, sot ju themin është ose kë arsyetim që e kanë sjell është i dopat. Prandaj nuk është i saktë dhe nuk pranohet. Argument për këtë janë fjalët e Allahut subhanallahu te ose janë dy argumente. Para është në fjala e Allahut subhanallahu te në surën Maida, nenet 6 kur Allah pasi çë e përmend pastrimin me ujë, pra abdesën, guslën, edhe pastrimin me dhë ose me tok për te yumën. Allah pas gjitha këtyre Dispozita vësot ma ju rridu Allahu li e gjali alikum min haroj Valakin ju rridu li atahirukum. Allahu nuk dëshiran Që juve Më ju të saktu Më ju ligjësu vështërsin fej Po dispozita që ja u vështërsojn fej Mirë po Allahu dëshiran që juve Të ju pastraj Po Allahu pëtët dëshiran që të ju pastraj Pasit që përman abdesin Goslin dhe të e mumit që të regon se Pastrimi me dhe Ose me, me to në këtë rast Po pasrimi me tejmëm është pasrimi i plot është pasrimi i plot Argumenti dytë është fjalla kë i ga merit Salarusam që e këmi përmanë më harit Kërë thotë më gjoj e let Liel ardu mesgjitën dhe, mes, dhe më tahura Mua to ka më është bërë vend falje Edhe pasrim Po këto në hadisë është përmanë fjalla të tahurë për me fatha tahur çka ka kuptimin një gjë me të cilën ti pastrohesh po pa toka është një gjë me të cilën ti bësh pastrohesh apo bësh të pastër çka tregon se tahumi është një gjë është një veprim që ty të bën të pastër po pa nuk është vetëm që ty falë, pasi adhurim, si son, të lejon me fal ose me kryeni adhurim siç kan thon diatar te madhebet hamli argumenti tret i tretë është fjala pejgamberes sallallahu alaihi wasallam çelot es saidu at-tayyibu tahurul muslim ma ilëm je gjithilma e ashra sinim. Toka e pastor është pastrim për muslimonin. Edhe nëse nuk gjen uj me marë abdes 10 vite radezi. Argumenti ka të tërse se si që edhim të jëmu me vjenë si zëvëndësim i pastrimit me uj. Pa të jëmu është zëvëndësim i abdesit ose pastrimit me uj. Qoft abdes ose gusil. Prandaj Gjeja e zavënsuar e merë dispozitin e zavënsimit. E merë dispozitin e zavënsimit. Pra, e sakta arë që të jemumi nuk, nuk zhlerësohet apo nuk azgjesohet me dalin e kohës në amosit. E dyta, që i përmena autori për gjërave që e zhlerësojnë të jemumi, në thotë ua bimuptelat bi il mundu. Dhe gjëta ato gjëra që e zhlerësojnë abdesin. Për gjithë ato e zgjera që e azgjësojnë ose e zhjësojnë në abdesin, të gjithë ato dhe thonë e zhjësojnë ose e zhjësojnë dhe të jemumin. Por shamullë nëse dikush mërë të jemumë për shak të papastërti së mëgëllë. Pastaj orinon ose i kryu nevojët fiziologike. Këtë rrasë zhjësojnë të jemumin ti. Nga se me këto zhjësojnë dhe abdesi. Andaj e zavendësora e merë dispozitën e zavendësusit Po ashtu, nëse dikush merr te imum për ipa pastorit të jemun, pa madhe, për shembull është xhonu. Atar, domthonë te imumi zhvlersohet me atush arsye apo shkaka që e ja obligojnë marrjen e guslit. Pra kjo është një gjë shumë e kuptueshme dhe e qartë. Pastaj vazhdon autori e përmend çështjen ose gjën e tretë që zhvlerson te imumi, thotë wa bi wujudil ma, dhe me gjetjen e ujit. Pra, nëse njeriu gjen ujë Atër të e mëmi zhlerësohet Mirë po e dim Që në këtë ras të e mëmi zhlerësohet Kër njeri u ka mërë të e mëm Për shkak se nuk ka pas uj Nuk ka gjet uj Pa nëse ti ke mërë të, të e kema, mëm Për shkak se nuk ke gjet uj Atër në momenten që në gjen ujin Të e mëmi zhlerësohet Mirë po nëse mërë të e mëm Për shkak se fundjes Atër në këtë ras të e mëmi Nuk zhlerësohet për shkak se Kur të jemumin ka se ti lejohet me mortemum edhe nëse ke ujë. Po nëse ke mortemum për shkak të smundjes. Mirpo te emumi kur ë cilena ke morr për shkak të smundjes zvlersohet me rastin kur ti shërohet, shërohesh pasoj smundje. Për pra arsyeën në kët rast është larguar, është hequr ajo gjëja që ta ka bërë të lejuar ti marrën në te emumit, ja çor smundje. Prandaj, sheh u themi ne thotë autorin më personi do të ishte ose më mirë do të ishte të thosh të ubizawalil mubi e mome, ju vlersohet nëse largohet edhe ngritet ajo gjë që ta ka lejuar ty marrën e të imumit, qoftë mos gjetja ujet apo smundja. Mirpo autori këtu e bëni pra ose e, e vën theksin me një gjë caktuar thot, pra me thotë walau fi salat. Qoftë e hummi zhlesohet me gjetjen e ujit edhe nëse jeni namaz. Edhe nëse i duhet ufal. Te hum te imu edhe zhlesohet. Pse autori po e vën theksin në konje në këtë çështje, në edhe nëse jeni namas. Për me të regu se në këtë ka më tregusë, gë çështja ka mospajtimin e dietarëve. Po kjo është një rregull që kanë që çekin dietarë, po nëse dietarët e vënë seksin në një gjë të caktuar, e cila realisht është përfshirë në përgjithësimin që u përmend më lart, atëherë kjo tregon se dietarët kanë mospajtimin atë çështje. Përkundrazi, jo është dorë me tërheqshme e të nëse me vutë seksin në atë gjë të caktuar ka sa kur po thot autori këtu edhe nëse është në namaz kjo përfshihet naç o për mban më lart kur po thot në gjetjen e ujit pra kur to që e gjen ti ujin te humi zhvlersohet po nuk është e nevojshme këtu me bogët theksim që edhe nëse jeni në namaz prandaj sikur autori të kështesht të kështon nëse e gjen ujin të zhvlersohet te humi kjo do të mjaftonte mirë po kur po thot edhe nëse jeni në namaz Autori po të më tregon atë ku ka mos pajtimësi me diatarin këtë çështi. Nga njëherë diatarët e vënë theksin në, në gjëra caktura për me larguni hamansim, po dikush mundet me hamansuçe, nëse uji vjen edhe e gjen ujin duke qenë namaz, kjo form përjashtohet për gjësimet që u përmen më lart. Po për fjalët për gjësimet që përmen autori më lart, eto është se kur do të shegjen ujin zhvlersohet. Te humi. Pra nuk ka zgjasmën kjo vënja theksit për me tregu mos pajtimi. Por nganjëherë për me larguni, dyshem ose ne keç kuptim apo ne ha mendim. Shumë pediatarë e kanë mendimin që te humi nuk zhvlersohet nëse e gjën ose vjen uji duke shëntë nën abas. Siç e kanë përmend autori i librit Insaf, pra që është i mëdhëhët humbly. Ham, Dhe kjo më dia transmetohet e biu Muhamedit në një pi transmetimeve të tij. Mirë po, thuhët se i mamahvete është kësivër për këti mëndimit, vaj kanë rrumë mëndimit. Po ka thonë që fillimisht të kam pasë mëndimin që të e umin në zhlerësohet nëse ujë në gjenë gjatë namazit, ose vjen ujë prez, ki prezanë gjatë namazit. Mirë po thotë hadithët regojnë që ujë ose jë të e umin këtë razë zhlerësohet. Cëllat janë argumentit, bë cëllat djetarët e më dheheve të hamëli e bazojnë mëndimin e tyre. Spari, Për gjithësimi që ka orë në fjalë të Allahot, së pra të lënsurën ma e dhe, në jetën e gjashët, kur thotë falem të gjidu ma, anë fa të jem me mujë. Nëse ju nuk gjeni ujë, atërë marë një të jemumë. Për dajë thotë, kërë ka gjithë ujë, <coughs> kështë që zhvlerësohet dispozita të jemumit. Edhe në zh nëse zhvlerësohet dispozita të jemumit, rrëdhe mishtë zhvlerësohet edhe namazë nëse kjo kthehet prap në papastërti, po është i papastër. Ka, është gjetur ujë, është bër, kthehet në papastërti, kështu që duhet të marr abdes. Argumenti i dytë është fjala pra e pejgamberisë, ose nga hadithi që kemi lexuar së shpesh, në gjatë asaj tënde më thotë feydha wa jadal ma, feliata billaha wal yamussuhu basharatuhu. Kur të gjën ujë, pra ai që ka marr temum, kur të, të gjën ujin, le ta ket frikë Allahun dhe le ta laj lëkurën e tij me atë ujë, pra ose gjosen e së shtesës. Po elektron tetras e gajet ujin, prandaj e ka për detyrë, ka ka obligim që me lol kurën e tij me, me me me ujë. Edhe kjo tregon ose kërkon që te hummi ti është zhvlerësuar. Argumenti i treshë nga Selka ditator kan thonë se s'e di, prandaj për më shumë herë te hummi është zëvendësimi i pastrimit me ujë. Po kur njeriu nuk nuk gjen ujë, atëherë vjen zëvendësimi pastrimi me me dhë. Prandaj thot kur nxjendet uji Atër që këtë zavënsim bje poshtë Ljargohet Edhe e, Do thot ljargohet ose shfuqizohet edhe dispozita ti Pa dhe në këtë rast Këtë ka për obligim Me daljë prej namazit Edhe me marabdes edhe me fillu namazin prej fillim Këto ishën argumentet e, Me dhejbit hamilin Argumentet e mendimit dyt Thojnë se Këtë ka fillu në qëlimin A posynimin e ti Për cilin ka marrë të emome që është namazit Po kërë ka hy në namazë për cilën ka mërë të jemumë. Për dhere sa është kështu atë kërë kërë ka hi në një vepër, një një adhurim, në një form të lichme, në një form që ju ka leju nga ana fetara. Po me të jemumë, ka hy në, në namazë me të jemumë, po në këtë form qëllën e ka të lejuar shërjatikisht, fetarisht. Edhe, si që dimë namazë është farzë për i farzëve, për obligime, për ndaj nuk lejuon me dalë për i me argument të qartë ose në raste të domosdoshme. Sot për këto nuk kemi argument të qartë. As nuk llogaritet kjo që është domosdoshmëri. Nga sa hadithet më lart që i përmenden pra, që për ë mendimi i parë, gjithë ato kanë një sintë për qëllimin e ato hadithe është kur njëriu e gjen ujin para se të mihë namaz, atëra kanë obligim të marrë poshtë gjëshota e pra, humimit dhe ka obligim me marë ë albetas po kam mundësi të intervëtoj ose të kuptoj këtu aty në këtë formë, edhe argumentet kur i përfshin ose i prek mundësia që më shpjeguos ose më interpreton në një formë tjetër, atëherë bëj argumentime me to. Nuk janë vlefshëm argumentumetu. Kjo është parim është rregull që e përmendën ditë atë. Argumenti i dytë është se Allah subhanahu taala ka thënë surën Muhammed në ajdin 33, wala tumtulu a'malukum. Mos e zhvlerësoni mësë e asgjësoni vepra të juaja. Dhe në mozi, si që dijmë, pra në këtë rasë është vejpër e mirë. Që njëri ju e ka filu, pra në mozin me nje gjë që i është lijuar nga aspekti fetare, ga ona fetare, pra i është lijuar me filu në mozin me tejemëm. Pra ndaj nuk i lejuar në këtë rasë me është vlerësu ose me asgjësu në mozin ti, vejtëse me argument, edhe në këtë rasë nuk kemë argumentet qarta. Shrej problematikë. Po pra më me vendos se cili prej këtyre mendimeve është më me i saktë. Ja, në këtë rast nuk unë më thon me, me veprua atë që është më e sigurt. Gjasas thotë këto më marr atë që është më e sigurt është e pamundur. Por arsyet se nëse themi që këtu më e sigurt është me llogaritje namaz është vlerësu, nganjëherë teatri thotë jo, më e sigurt është që mos më prish namazin, mos më mos më dal prej namazit, prej farzit, pra nuk lejohet më me asgjësua se me, asgjësu, me zhvlerësu farzën tën në gjaishëm e këta është, kur është e pa mundur me marat që është ma sigur të është me selja, e njohër të, të koha namazit i kindisë. Pa si pas me dhejbet e bo anifës, koha namazit i kindisë nuk fillon vetëm se atëherë kur hija objektit e arrin gjatsin sa është dy fishë i objektit. Këse të gjumhurit i djetarve, pjesa dërmuse djetarve, në këtë kohë më barën koha optimale e faljes në amazit të i këndis. Pra, koha në amazit të i këndis fillan kër hija objektit është sa objektit, kërë se kërë arrind gjatsin sa so dy fyshe objektit, të më baran koha e zxedhur ose koha për zxedhur e so sa optimale e faljes së në amazit të i këndis. Nëse thua që këto, ma e sigur të është me evonu në amazin dhere sa so hi objektit, hija objektit të arrind sa so dy fyshe në objektit, atër të shumit nga se e ka fal namazën e kindis në kurrë kur nuk është koha optimale ose koha e përsëdhur. ë nëse thuhet më e sigurt është më fal kur hija objektit arrin sosh gjatësia hija arrin sosh gjatësia objektet atëherë te abanifi atje më katar nga se, ke fali, namazin, se qoft, pran, duke, e ka fal namazën ë falas me iku. Sido qëoft, pronë ke çështën që jemi duke shyrtu ose duke diskurrën saqë është çështja e te emumit. Patjetër që për me arritën në përfundim se cilë prej dy mendimeve është më i saktë, duhet thellohemi, edhe pra, meditojmë në argumente, edhe më pas se cilën prej dy mendimeve pra i ka argumentin më të fortë. Shëojse më në thotë ajo që mua më duket që është më e sigurt se Allah e di më mirë ose mendimi i mehdhebit hanbeli është më afër të vërtetës, më afër të, të saktës. Gjasëqë rast kur e ka gjet ujin. Edhe pejgamberi sahasum ka thon kushdo që e gjen, kur ai që ka marrë mëmë e gjen ujin atë lata kët frikallon dhe lata lkurën e tij me atë uj, pra let më rabdes ose gusul. Dhe arsyeja pse k dal ose do të më dalë kët rast për namazit nuk është që namazin më është vlerësua ose më azgjesu, mirë po më e fal namazin formën më të plot, më të përkryer. Kjo është arsyeja pse këtu duhet të më dal prej namazit, më marr abdestin dhe më filloj namazën, prap. Që më fal namazën në formën më të plotë më të përkryer. Në ngjashmëri me këto është ai që ka thënë dijetari për atë i cili ka hyrë në xhami për shkak të një eventi caktuar, në vend falje edhe ka filluar namaz, ka gjetë xhamat edhe ka filluar të fal namazën vetëm. Ma von kanë ardhur në një, një grupi njerëzve muslimanëve në xhamatën kanë filluar namazën. Autor për këto më mirë është që me namazin, më ndërprer namazën ose do të më ndërprer namazën edhe më hy prap me atxhamotën që ka. Gaseton qëllimi nuk është këto që ose në këtë rast nuk është ai pa e zhvlerësuar namazën, pa e zhvlerësuar mirë, por për më fal namazën në një formë më të plot, pa për më të përkryer. Autori do të thotë pasaj la ba'daha, pra nëse e gjen ujin pas namazit, eh nuk ka nevojë me përsërit namazën. Nëse e gjen ujin Oui vjen pas e ka fal namazën me teum, atëherë nuk kanë uim përsërit namazën. Po pra nuk është qëllimi i, i fjalat e autorit që teumën këto nuk zhvlersohat, mirë, por për qëllim është që s'i kuptohet pra, duke shon prej fjalës atij që namazi nuk zhvlersohet, pra nuk kanë nevojë të përsërit namazën. Argument për këto është një hadith që transmetohet e Abu Daudi, pa për një ngjarje të mes dy sahabive, shogut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Nuk kanë posë ujë edhe kanë morë të e mënë, pasaj e në falë. Pasaj, enda pa përfundu kohë në amazët, e kanë gjetë ujën, po kanë gjetë ujën. Një anë i prej tyre nuk e ka përsërit në amazën, kërse tjetëre, ka morë abdesë dhe ka përsërit në amazën. Pasaj kanë shku të pegamerisë ala lasëm dhe kanë tregu se si ka rrjedhë në gjarëm. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellei i ka thonë atij që nuk e ka përsëritur namazën, asap te sunna, te ja ka qeçullu sunetit. Kur sa atij që ka përsërit, i ka thonë lekel azru marratayn, te iki shpërblimin dy herë. E jesh ku po ke arrit dy fsh dy shpërblime. Edhe nëse rast ti ha di se ka fjalë, po pe dietarva është hadisi, i sakt po që transmetohet pe pejgamberi sallallahu apo jo doon ka fjalë, mirë po do të thon kë mundu më përdor si argument kët rast. Nëse dikush thotë, "Edh në këtë rast po duam të marr dy shprehime sikur se ky sahabiu." Prapë e përsëris abdesën, aq kumvon namazën me të emum, mirë po, ujnë namazin, po abdeset, namazin, që më jet uim branda kohës namazit, pa marr abdese për përsëris namazën, që më i mor dy shprehime, çish i ka thon pejgamberi sa von këtë sahabiu. Ëh, në këtë rast shej u themi thotë këtë, këtë i themi çte te te, te din sunetin këtë rast. E ka kuptuar që pësonet do të është më së përsërit. Prandaj nuk e merr shpërblimin dyfish. Për kontrazet e llogaritës e kanëon bidat, ek e kundërtu sunetin e pejgamberisass. Kurse ai që e ka e përsërit namozën ku në pejgamber sa maj nuk e ka ditë, sunetin nuk e ka ditë, pra cila është saktë më veprum kët rast. Po kadar suaj më pëanson mi ka dhon te iki shpërblimin dyfish, ose dy herësh për blehësh. Qase ky ka qenë mujtahid, pra ka arritë Ka uajtehet atë ka arritme një përfundim edhe e ka vepruar dy dy herë ka fal namazin, pandërse saun ka thonë shpërblehesh dy fsh dy herë, edhe për herën e parë dhe herën e dytë. Me këtë hadithën a bëhet të qartë një ose në, e kuptohen në një dobi shumë të rësishme. Ja që është se me veprum përputhjen me sunetën është më mirë sesa me, me me shtu vepra. Sesa me bëv vepran sasisë shumë të, por që nuk janë përputhje me sunetën e pejgamberit sa. Për shembull Nëse dy kushtë atune, po du me shë falë namaz në file mëlletarë shumë pas e zanit namazit sabahet. Pas e të thyrë dhe më zanit sabahet, po, po du me falë në, në file, dhe resa të thyrët i kameti. Kjo gjë nuk është e lishme. Nuk është pe i sunetit pe i gameri, son, son, nga se nuk e ka vëpru këta pe i gameri, son. pra a i ka falve dhe më dy sunat sabajt, jo më shumë. Ose dy kushtë tjetër, Tha të ne po du që dy rekatet Sunat sabat me zgjat Po du me lezu gjat Pra Koran, që ashtu po du me zgjat rukun Sejgden, nga se kjo është kohë E vleshme, pa si që dim Me zgjdo e zanë e i kamete është kohë namazit Pra kohë e vleshme që është mirë Me, me falë namaz, me shtu namaz Mirë po, e ja dhe dihet që në këtë kohë Nuk, nuk rëfuzohet doaja Pra pra në doaja Mirë po në këtë ras këti i thejme Që te ke këndër shtu sunetin Pa kënë nështuat që është me sakta të bepron Nga se për nga meri Këto dyra kate i ka falë Që shkanorë, pa në hadithet të letat, shkurta Nuk i ka zëgjato dyra kate E në sunetet samoj Pa ashtu Nëse dikosh për shamull Mas e, e ka kryta oafin e rrësqabës Dë shëronë mi falë katër e kate Mas me kam i Ibrahimit Ose i falë dyra kate mirë po thot, Këto dyra kate për duhë mi zëgjato shumë Edhe në këtë rastaj me që kjo është gab ajo që ndashtem me sunetin e pejgamberisë, asom nga sa pejgamberisë, asom mas me kamet Ibrahimit, pa pas sa e ka përfunduar tawafin i ka fal vetëm dy rekatë. Edhe i ka fal, do thon, çështara te te muslimi ka fal rekatë të lehta. Po nuk i ka zgjot. Prandaj prakjo është një rregull ose një gjë shumë e do bësh më që do ta kem parashysh në jetën tonë, edhe kur i kryjm adhyrimet që adhyrimet të cilat janë përputhje me sunetin e pejgamberisë janë shumë atë vlefshme te Allah se sa ato Që janë të shumë ta, mirë po nuk janë si pas sunetit përgamerit sëllallahu a.s. Pasaj autori vazhdojnë thotë, vëtë e jëmmëm u e khiro lëmakti li rajjil ma i eula. Aj që shpresën që ka me gjithë ujë në fund kohës namazit, ma parsora për të është me, e, me, martë, me lanë me martë e jëmmëm në fund kohës. Për këto a i shala dhe për qështë i tjera që ndërlidhen me tëjmumin, po si qështë pasta i forma se si do të më marrë tëjmumin, po forma e saktë si pasunetit pegameris sallallasom, do të flasim në tërës në arshëm Allahu edhe me mira, Allahu alam, Allahu masalli wa salim, ala nëbina Muhammadu, ala alihi wa sahabihi e gjemahin.